Badira ezain ongi jokatu zere irabazten diren partidak, eta bardakoa horietako bat izan da bayonarendako. Adigonek, zeitasunak izan ditu partidan sartzeko, baina behin ongi instalatua perpinea izan da errealistena. Hamazazpiga erreminutan, lehen teantioak sartuz, ekosar erdilari gaztearen bidez. Euskaldunan EGF-era erdira jinda bakiagik, bustoz moyan oren zangoari esker. Entxegoak sartzeko aukerak bai... Baina giena, martik deusestatu du azken zentimetroan janeri balorinak enduz. Beharik azken segunduan, hain zinekoen lan onbati esker, huetek zilua atseman duela partidako lehen entzuek sartzeko eta jokalariak pausara igortzeko sortita seieko abantailarekin. Baosaren ondoti gauzak ez hobetu, egitmoa apaldu da, beti gutsainitz, alde batetik eta bestetik, eta perpiniak lohtu du txegua bat gutiago zela. Kanpokoak aintzinera pasa dira ere, amalau amaika eta moianoren bizigo kolpe behag izan dira, baiona aintzinera pasa Azkena, hauren laurden bat eskaz zela. Horren laurden Luzet eta Zailbar Laporta gendako, busketek partidea berdintzeko azken aukera bat izan baitu ere, Sirena Gioa intzin, bereziko kolpea ezagena artean pasa. Partidaren ondotik, 20 etxeto suri urdinen trebatzailea, pragmatikoa gertu da. Le but aujourd'hui c'était de retrouver un peu d'envie, y'a eu de l'envie, mais y'a eu beaucoup de maladrez, d'approximation. On se contentora de ça ce soir, voilà, même si on sait très bien que c'est pas suffisant. C'est un de rugby moyen, mais avec une victoire au bout. Eta egia gara ipeneren hor direla. Hostira algoizuntan, Bayona Zelkapeneko bilagen postuan dugu. Gaurko emaitza segurasksi Zelkapen hori aldatuko dute, baina denek badakite Bayonan ondoko partida derbia dela. Eta hortaz ere, babestu nahi du batzaileak. Ce soir on va laisser les joueurs tranquilles, demain matin on fera un débriefing de ce match là et, et de turnora, Nous, staff des euh, Dès samedi, mais euh, les joueurs dès lundi seront euh, focus sur Biarritz. Derbia igandeuntan sortzi izanenda, Jean Dozeko zelaian, miarritzaren kontra, baina Xurigoriek izanendute besterik lehenago, haratsuntan berean, miarritzak beziai resibitzen baitu agilerako zelaian.